Для того треба просіяти скрізь небеса і постати в сьомому небі з останнім питанням, останнім бажанням. Жалюгідний, з мокрим, брудним пір'ям, тремтячий, я літаю у твоєму світлі, кличу тебе, сповнений туги і каяття. Так довго, ніби тебе не існує. Мене покидають останні сили, І скоро грудкою льоду я впаду туди, Звідки повернувся у гірке життя людей Охоронцем їхніх снів. Якщо я не можу зруйнувати вежу, То чому він цього не зробить? Чому не пошле промінь свого світла, Своєї благодаті? Мій маленький пташку, був би ти ще трохи і пропав. Лежи, лежи, відпочивай. Мені важко розплющити очі. Відчуваю дотик важкої, зашкарублої руки. Тепло, що йде від неї, засинаю. У вісні чую старечий шепіт. Можеш лишитись у мене, пташку, Можеш вертатись. Люди самі впораються зі своєю вежею. У я чую інші голоси. Господи, дай пережити мені цю ніч, Цю чорну ніч. Господи, не дай пропасти. Господи, дякую тобі, що ти є, і що завдяки тобі я існую. Спокій, блаженство, тепло. Я нарешті втрапив у свій сон. Ті, кого переслідують. Чим світлішають дні, тим глибшають лабіринти всередині вежі і всередині нас. У цьому важко дотягнути сенсу. Я ще пам'ятаю високу траву, що росла на пустирі. Зараз там гори глини, ями, калюжі, переплетіння труб і ржаві кістки бетонних перекриттів і все це тягнеться, простягається, відганяючи від себе ліс. Кожному з нас випала честь бачити, як перед його домом будують вежу. Нас багато, а вона одна. Незважаючи на нічні постріли, я чую себе в безпеці. Тривога змінилась Покоєм, відколи у мене оселився білий пташок Як і раніше я роблю все те, чого від мене вимагають Сяк так підтримую вогник життя у байдужому тілі Цій осеружній шкаралупі мого існування Але поза тим є щось невловиме Подих зміни, подих запізнілої весни Важко повірити, що цей чорно-білий фільм зміниться на кольоровий. Мені хотілося б прикрасити своє житло яскравою картиною. Я б дивилась на неї і, можливо, увійшла б до саду чи до палацу. Перейшла б річку. Але в мене немає грошей на картину. Нема хисту, щоб самій намалювати Зате на пташка можна дивитися скільки завгодно Моя знайома побачила його і спитала, чому він не у клітці Якась божевільна, ніби не бачила, які ті птахи у клітках нещасні і неприродні Спитала таку дурницю, замість поцікавитися, чому цей пташок у мене, звідки він узявся.